Om du först skulle tala om för mig ditt fullständiga namn, sa fröken, så ska jag skriva in dig i skolan. Jag heter Pippi Lotta, Viktualia, Rullgardina, Krussmynta, Efraims dotter och Långstrump, dotter till kapten Efraim Långstrump, fordom, haven, skräck, numera negerkong. Pippi är egentligen bara mitt smeknamn, för pappa tyckte att Pippi Lotta var för långt att säga. Yes, – Jasså, sa fröken. Ja, då ska vi väl kalla dig Pippi vi också. – Men om vi nu skulle ta och pröva dina kunskaper lite, fortsatt hon. Du är ju stora flickan och kan väl redan en hel del. Vi kan kanske börja med räkning. – Nå, Pippi, kan du säga mig hur mycket sju och fem blir tillsammans? Pippi såg på henne förvånad och misslynt, så sa hon. Ja, vet du det inte själv så inte mode du tro att jag tänker tala om det för dig. Alla barna stirrar det förfärade på Pippi och fröken förklarade för henne att på det viset fick man inte svara i skolan. Man skulle inte kalla fröken för du utan man skulle kalla fröken för fröken. Förlåt så mycket sa Pippi ångestfylld i visst det gör inte jag ska inte göra så mer. –Nej, det vill jag hoppa, sa fröken, och så ska jag tala om för dig att sju och fem blir tolv. –Se där, sa Pippi. Du visste dig själv. Vad frågade du för då? –Å, oh, mitt nöt, nu sa jag du till dig igen. Förlåt, sa hon och gav sig själv ett kraftigt nyp i örat. Fröken beslöt att låtsa om ingenting. Hon fortsatte förhöret. –Nå, Pippi, hur mycket tror du att åtta och fyra blir? –Ja, se sådär, 67, trodde Pippi. –Visst inte, sa fröken. Åtta och fyra blir tolv. –Nä, min lilla gumman, nu går det för långt, sa Pippi. Du sa själv alldeles nyss att det är sju och fem som blir tolv. Någon ordning får det lov att vara även i en skola. –Ja. Förresten, om du är så barnstid förtjust i de där dumheterna, varför sätter du det inte för dig själv i en vrå och räknar? Låter oss vara i fred så kan vi lika kull. Nämen, nu sa jag ju du igen, skrek hon förfärad. Kan du förlåta mig bara den här sista gången så ska jag försöka komma ihåg mig lite bättre i fortsättningen. Fryken sa att hon skulle göra det, men hon trodde inte att det var någon idé att försöka lära Pippi någon mera räkning. Hon började fråga de andra barna istället. Kan Tommy svara mig på det här, sa hon. Om Lisa har sju äpplen och Axel har nio äpplen, hur många äpplen har de tillsammans? Ja, säg det du Tommy, högg Pippi in. Och så kan du på samma gång svara mig på det här. Om Lisa får ont i magen och Axel ändå mer ont i magen, vem är felet och var hade de knyckt äpplen att? Fröken försökte se ut som om hon inget hade hört och vände sig till Annika. Nu Annika, ska du få ett exempel. Gustav var med sina kamrater på skolutflykt. Han hade en krona när han for och sju öre när han kom hem. Hur mycket hade han använt? Ja visst, sa Pippi, och så vill jag veta varför han var så slösaktig. Och om det var sockerdrick han köpte och om han hade tvättat örona ordentligt innan han for hemifrån tryckte en beslut att överge räkningen helt och hållet hon trodde att Pippi kanske skulle tycka mera om att lära sig läsa därför tog hon fram en liten vacker plansch föreställande en igelkott framför igelkottens nos stod bokstaven i nu pippi ska du få se något roligt sa hon huttigt du ser här en igelkott och den här bokstaven framför igelkotten den heter i ho, oh, det kan jag väl aldrig tro sa Pippi. Jag tycker det ser ut som ett rakt streck, men liten flugprick är väl men skulle vara bra gärna. Vill veta vad igelkottarna har med flugpricken att göra. Prycken tog fram nästa plansch som föreställde en orm och talade om för Pippi att bokstavmen framför hette O. Ja, på tal om mormor sa Pippi så ska jag väl aldrig glömma den gången när jag slockts med jättedormen i Indien. Ändå var han gresslig, och man sen kan inte tro 14 meter lång var han och är som ett bi. Och varje dag åt han upp fem stycken indier och två små barn till efterrätt. Och en gång kom man och vill ha mig till efterrätt och han slyngrade sig omkring med krasch. Men man har väl seglat sa jag och slog honom i huvudet bom och då vest han sjuts och då slog jag till honom en gång till bom och är pus yes, och dog han. Ja, så det där är bokstaven o oh, högst märkvärdigt.